أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخسام وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين مقصد سوره البقره بيان تلو الرسولين اول مساله اثبات التوحيد چ الله په ذات او کې یو ده دویمه مسله اسبات د رسالت دا ثابتول چې الله همشره د لپاره پیغمبران رعلی گلی د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره او دا غینه اخیدی پیغمبر نبي عليه السلام د سلسله په هغه ختمه شوه دریمه مسله په دې کې جهاد په سبيله او مسله په دې کې انفاک په سبيله په څلور برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه و دې سلو آیتونو کې اوله مسأله یعنی اثبات توحید بیان شو دویم برخه یوسلو یو نه یوسل شپګه و پوري و پدې کې دویمه مسأله اثبات رسالت بیان شو او غدنې اعتراضاتو جواب وکړو چې په نبی علی السلام باندې واردیدل کیمرہ بند کړئ کیمرہ بند کړئ بلال د نور د نور خلق به هغه مکو او اوازونه مکوين دریمه برخه یو صلی واو نه والد 203 204 د پدی کې دریمه مسله jihad fi sabilillah بیان کی او څلورمه برخه 200 305 تر اخیره پوره ده پدی کې آ... څلورمه مسله infaq fi sabilillah بیان بیا اوله برخه جسل ایتونه پای کې توحید بیان شو خدرېمره برخه شروع شوې ده په دې کې درېمه مساله جهاد په سبيل الله شروع ده اول کې د جهاد څلور مراتب بیان کړو چې د جهاد څلور مراتب بلال د بنده کيمرابندکا به ګرو ریموف کوما د بلال چوک ده اوله برخه کې منږ جهات د جهات صل... درمه برخه کې د جهات ضرور مراتب یان کړو د جهات ضرور مراتب دي او جهات مع نفس نفسه جهات دویم جهاد معشاتان درم جهات معکوفارول منافقین او وررم جهاد مع ارباب ظلم ول مبتين بیا د جهات درې منازل دي یو ابتی منزل در منزل او آخری منزل پا فدائی منزل که در مجاہد دا پاردری خبر ضرور دي یو د مجاهد دا تربیت یو د ملک اسلام او بل د کور اسلام په درمیانی منزل که پا درمیانی منزل کې کے... د جہاد دا میدان قائده او اصول بیانی گی د جهاد قائدي او اصول بيانيږي اکراه ما یک بنکه د دیو نما زیر ریموف کوم چان کیز ریموف ته ماله وقاري هرڅه او دنه پويګو مال نه وې چوك دي بلال کیمرمن کو کنه ګور خراشي به کيمران اله پټنه وایي کیمرہ بند کړہ د دیکاس وی نه نه کسنه کوي دپویګوڅه کیسه ده درزور پريود شو او بهم درزور پريود موږ نه ټولر سیستم حق کو خا منزل کې د مجاهد د جهاد میدان کې چه اصول او قايدي دي داغي بيان بیان بيان کیږي او در اواخري منزل کې د جهاد نورسته چې کله جهاد ختم شي فتحه یا شکست شي د مجاهد له صف کار دي داغي اصول او قايدي بيانيږي پایت پا نمبر اصول واویا کې د جهاد د پاره د منزل د پاره د ضدایي منزل د پاره د مجاهد تربیته بیان کړو په یو آیت کې لصفاتنا د اكيد لپاره او پن... آ... پند صفاتونه د اكيد او پند صفاتونه عمل لپاره پند صفاتونه چې اكيده کې راشي انسان ابوذلی ختم شي او پند صفاتونه چې عمل کوي راشي د انسان سوستي ختم شي په آیت نمبر 38 او د ملک د ستاده لپاره سرور قانون شروع یو قانون القصاص من الظالم جزالم شي ځکه کزالم نه بدلو نه غسل شي زنم عام شي مذلمنان وو پنورو طریقونه خپل حق غواړي نو ملک بشاري و فساد وي او جنجال وي دویم قانون داو تقسیم الاموال بل قانون شرعي چي په ملک به قانون د میراث نافذي چهار چار خپل برخه ورسيږي ورڅو خپل برخه خوشالي او په مال او دولت باندې د دوی جنجال پیدا نشي بیا درم قانون او آیت نمبر يس سول لدريات یا نه يسلو واه یا پورې چې حکم موسم له ارتباط النفس حکم دروږي د پاره د تړلو د نفسه او چلورم قانون آیت نمبر یو سوراتات یا کی انهی عن الارتشاء منکول در رشوتنه چمل کی و رشوت ختمه و فساد ختمه و بیا د ایت نمبر یو سلو نیو کی داوای ذکر کړه د jihad چې وقاتلو فی سبیل الله جنگ کوي په لار د لکه خذری آداب او څر بیان کړه یو ادبی بیان کړه چې فی سبیل الله د الله رضا لپاره و جنگ کوي دنیوی مقاصد لپاره غلیمات لپاره شهرت لپاره او د پایچاې د غټو د پرب جنگ نکوي دویم قانون ذکر کړو چې الزین یوقاتلونکم اغه کسانو سربجنګ کوي چې تاسو سره جنگ کوي ان ها کسانو سربجنګ نکوي چې هغه عام خلک دي کغه د کفارو نیم وي اغه له zarar نه او دریم ولا تا ته دو زیاته مکووي او یو شوه راغله پدې کې چې را داسنګ دین دي چې پدې کې جنگونه دي او جگړې دي الله کوم کوي چې وای وژنې ويني سيو وای با ساين دا څنګه کتاب دی چې په دې کې د جنگ او د جدال خبري دي نو الله دا غي جواب کو چې الفتنه تو اشد من القتل فتنه چې دا غد قتل ډیر خطرناک شه دی قتل خطرناک عمل دی لکن قتل نو خطرناک شه چي دا غ فتنه ده ک تاسو جهاد کوي جهاد ون کوي فتنه و عامه کی کفار کفر بدر کی عام کی شرک بدر کی عام کی دایره کې نور چې کند دوی پروګرامونه دي طاغوتی او پروګرامونو جوړوي او غوډر کې عام کوي نو فتنه و عام شي اخرت هم تباشي دنیا هم تباشي او کتاسو جهاد وکاين او د کفار سره مقاومت وکاين نو سید او څو قربانيان به وشي خلک بمړي شي لیکن هغه فتنه بخلاص شي بل شو به راغله چې فجومات کې بوت څنګه وکړو جنگو کوونکو دغه جواب وکړو چې فجومات کې ته جنگ مکه او کاغوي د سره جنگ کوي نو بیا تخپل دفاع وکا بل شو راغله آیت نمبر 30 درینه وکين چې ترسوو پ به جنګي او د هغې جواب الله وکړو چې وقعاتې لو همهتا لاته کوونه فیت نه تون جنګو کو دوی سره تربی پ چې فتننا پاتې شي فیتنی نامرات د کوفارو غلبا ځکه د د غلبا غاله یو فیت ده دوی غالب وي دوی به خپل هغه پرورامونو ته چې هغه د د دیین سره په ټکر کې دي غې لب به پروګرام جوړي هغه من هغې منې پیسې به چې د خلک دغه اثر لاندې راولي نو علاوه ترغه پورې وو سر جنگ کوي چې لا تا کو نه فتنه چې فتنه پاتې نشي د کفارو غلبه پاتې نشي اه سیدا کئ اسلام نه قبولې کافر دې پاتې شي په زور باندې د نمسلمانيږي هو شرط په کېداري چې ذلیل وي مسلمان لا ځکه مسلمان سره د الله نظام د الله کتاب د الله قانون ده او بیا بلغه فتن... بلغه راغله شبه راغله په میاش د عزت کسه وککوو چور میاشتې چې چو کومی دي جنګ وککوو کولوکو د هغ قانون هم د جممات غون تر دی چې پ کې ته د جنگ پیل م کووه او ک تا سره جنېږي بیا خپله دفا وکړ بیا نمبر 15 نوی کې د مال لګ اوله ترغب ورکلو انفا انفاک ته چې مال و لګوي دله پ لاه کې او ک تاسو مال ونه لګ و او جاددو نه کوي نو خپل ځمنونه پ خپله حالاقه ته غورځ وئ بیا نمبرې سلو شپ نهوي د اج بایان شروعکوو او د حج هغه بعضې احقامامې بیان کړه یو حقاممی بیان که که دا دا خراو کو که چې د تاسو پاتې شوي ن خپله قربی به وره سوئ یا به پیسې ویر کې چې غوی کوربانی وکې بیا به اراام با دارنګې سر به ترغې نهخره ووي ترڅوپ چې کربانی شوي که چې د د سره خروو د خروللو وخت را شي ینی ډاکترر د ته و مریضزی مشکل دي او و چې سر به ګنج کې او هلته ته اراه چول دی دی او ګنج کوې نه نو به اړیکه ته فدیه ور قیاډور او جیونې سا یا شپګوم اسکران ته ډوړې ور کا, کا صدقه او یا قرباني وکه بیا د هج درې قسمونه بیان کړیو حجۃ تمتو حجې کران او حجې افرا ته من دې وضاحت شو چې حجۃ تمتو حجې کران یو شی خو فرق په صرف حج تمتو دا رې حجۃ متو کې د عمره نه پس احرام وستل کیږي کی او ساده جامو کی تر حج اغه د حج اغه شروعکی مراسم اتمزل حجینا ترغیو راځي پورې صرف ساده جامو کې طواف کیږي او بس خپل عبادتونه کوي او په حج کران کې فرق دالې چای کی عمره نه پس احرام نويستل کیږي بس هغه حج چي ده تر د حج مراسی شروع کېدو پورې په احرام کې وي بدلوې شی خو بس لې نه شي لری کوي شي دایو حکم بیان کړ او حج افراط چي ده نو هغه هغه خلکو د پاره ده چې هغه په مکه کې اوغوی به حاج اافاد کو نغې قربې شتهري او غې کې صرفه مینا مینا پس عرفاتتهه تک د عرفات نه پس مدرفف له مزد نه بعد بیا میناه تک ده هلته شطان ل دی او او بیا کرب شته بس را به شي تووافی افاه وکې سر به ګنجې کې او بس ایران ببا سې حاج ووش هغې کې عممره نه شته د قربی م د قبانی خو زه کېږي چې دا د د حاج سره سره د عمره سعادت مليويږي حاجيانوله نو د دې قربانی قرباني دته دا د نورو علاقونو چې حاجيان رازي بیاयत نمبر یو سلو و نو وی کې د حج موسم بیان کچ د حج موسم د حج وخت شروع کیږي نو هغه د شوال نه شروع کیږي تر لسمه زل حجې پورې یعنی په دې دوه میاشتو لس ورځې کې وسړې د حج نیت کولې شي احرام تړلې شي نو چا چې په دې کې ځان من حج فرض کو ناغه د فسوق د فسق خبره او د جنگ او د جدال خبره بنه کوي به الله وېچ وتزودو خرچم ځان سره وېسي په بل مان ځان متہ کیا کوا بل مان ځان مبوج کوا او د غیظ نه چ رازي ځان سر تقوا راوړه یعنی, یعنی سنت پیغمبر ال تګورا چا ته په حکومت او حکومت نه خلک کو قبرونه دي ال تګل چې په حکومت او حکومت نه خلک د الله ایباتونه کوي او ال ت د لورو لورو مقاماتو سره کوم شکلونه دي اريت اوغورا متپه دی پوجو چې دا طریقه د پیغمبر ده لږ څنګه چا غوي پریخی دي تا کوزان سره توحید ځان سره راوړه را چې د الله د دربار نه دی طواف کړي بل دربار نه طوافونه مکو دا الله په دربار کې دی یو تبروک د تبروک نه ډکه وبس کلي او نور مال ګي نور تیګي ځان لا تبروک مګر ځوا نمبر یو سولم کې الاوې چې کمال د سره ختم شي نو خپل کار کا خو سوال بیا مکو او بیا چرافاتنا لوی واپس کوي نو الله دې یادوي یعنی مختلفې لچ کلا زایم دا څه احکام بیان شو پرونی سبق کې بیا لوی کله تاسو حج پوره کړئ او یعنی مختلفین بعد د حج کلا پوره شي نو بیا بیرته خلق په مینا کې یو څه اورځی پاتې کیږي ال د شیطانان ولې نو الله وی د خپل مشرانو کسیمه م کوي په خو خلکو د خپل مشرانو کیسې کولې التا الله یادوي منځونه کوي ذکر اسکار کوي او بیا د حاجانو تقسیم شروع کو یو حادثه کیوي بدبخت حاجی او یو حادثه سعید وي نیکبخت حاجی شکی کوم آد ادنا او اعلی درجه شته او حاجی سعید کوم ادنا او اعلی درجه شته ادنا درجه بیان و شو ادنا درجه د درجه شقيه حاجي چرې بدبختان دغه به معنی چې فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنيا وماله فی الآخرة من خلاق چا تلرشي حج دپاره نو البته د دنیا سوالونه کوي صرف د دنیا کوي آخرت دپاره هیڅ هم نو الله وی دلته په آخرت کیس برخه نه دی د دنیا چې سوال کړي دي آخرت بدره نه ملایږي په کې برخه نه دی به آیت نمبر 200 کې د هجه سعید بیان وکړو چې اوی لار چې حالت نو په دنیا کې د نیکۍ توان ان غواړي چې یا الله په دنیا کې کی نیکۍ کوم کلک کې طاقت د نیکۍ څه مطلب یا الله په موږ کې کوم کلک کې یا الله پروجو کوم کلک کې یا الله په حج کوم کلک کې یا الله او جهاد کلک کې قران کوم کلک کې دا تور نه کوي چې د دې پقلقه دوه سوال کوي علامه او په اخرت کې علامه د عجر را کې مونږ د ازاب دور نه بچ کې الله ویل الایک لهم نصیب مما کسبوا دوی له په اخرت برخه ميلاويږي او الله بو سر زری صاحب کتابو کې و آیت نمبر 203 کې د عرب و یو غته اشاره وکړه چې په یو یو بل معنی فتوی لګولې په یو ورو کې مسله باندې و چې څوک دیار لسمیز الحجې له پاته شو مینا کې دوی له دا ګونګار شو دولاسلام باندې وکړ کوم خلک دل او څوک چې په دولاسلام باندې تلل د مینانا نو دی به وی چې یره دا ګونګار شو ولي لاړه د دې لسمه والو به تو دوړه ګونګار نه دي دوړه خیر د کچوک په دولسم ځه حجه ازل حج باندې فاتشي امینه کی نه د لسمه ځل حج ته مونږ ګونګار نه ده او کچوک په دولسم ځل حج باندې لاړ شیخ په هوټل موټله نه ده اسل شيء تقوا ذا اسل شيء شريت خلافنا زان ساتلي وتقول لا انا ويرقي نني سبب كيا الله دهاج شيخي على درجه ولا بيان قين اذا حجي چكم على درجه پر نني سبب كد ادنى درجه بيان او نني سبب كد على درجه حاجانو بيان قين د نیک او د بدبختمه ومنن الناسې او بعضې د خلکو نه منهڅوک دی یو جیب کااف کولو چې تعاج کې غورځ کولو چې تعاج کې غورځ تا لره قوو خبره د دفل حاتدن په ژونده دنیا کې ینی داسې خبرې به کوي چې طب به تعاج کې پده شيطب چې بس نیک خو چې دی مسلمان ک دا د مومن ک هم دا د تاله بهره قسم پ د دی مړیر مړ د دینګ ډېر څه کندې کنه ډېر میخهږي نو د څه کسمونه ورته خوري قرآنونه به تخری او الادی دی وایي د قرآن مونږ د دین مخالفت نه وساتي الادی مونږ د قرآن د مخالفت نه وساتي د څه خبري وکړي وتابه تعجب کوي ورته تبع مسلمان دین اومدادې دی. تبع مؤمن دین اومدادې دی. ومن الناس او باز د یا جنونه مناوسوک دی اجنه ويم کړي کال په کال به عمر یې کوي لیکن عمل له وګوره چې عمل سره کم دي من هغه څوک دی یوجبو کا چې تعجب کې غرضي تالره قوله خبر اده د په حيات الدنیا په ژوند دنیا کې قسمونه به خوري قرانونه به خوري چې دین باندې مان ځانم دین باندې بچم قربانم دین باندې مالم قربانم ارث میوي دین نجار ارث می دی دي دین قربان و دین مې درخواخنه الله مې درخواخته پیغمبر مې درخواخته و یشهد الله او غوا او غوا گوا... کوي الله علما فی قلبه فاغت کی چې د پړډ کی دي د خپل پړډ په حال باندې به قسم نه خوري قسم په خوده چې پړډ کی مې دونې نه دا, دا قران سره قسم په خوده چې پړډ کی مې دومره مینه دا دین سره ینا خپل پړډ کی چې شهادت د ایمان پاره به الله غوا کوي قسمونه په چې الله قسم په خوده الله غواړي کنه الله مې ویني کنه چې ډېر مې خوښې کنه دین ډېر مې قران سره مینه ده او ډېر مې پیغمبر اسلام سره مینه ده او هو علا دل خصام حالت بیانې ښه چې دا په ظاهره مې دغه دغه سي اقوال غغي دغه دغه سي فایل بکې او هو علا دل او دا د سخت او حال داره چې سخت د جګړمار لکن کله چې د دین خبر راشي دی بیا چې جنگګونه کوي کله چې دا یو ناروا کار کوي او تو تو چې چېب دغه ناروا کوي دا خو حارم کار دی بیا به سره جن کوي چې ته دوه پوهږي ته دوه او شیر شخ مونته کېږي خبره کې بیا به جګر ماري جګړی به کوي چې دا خو شق دی چې کوم کار کې مثال خبره اوس به کوي یا اا یو بل یو عمل به کوي د ش تی ور ته په نخه کې چې دا خو شق دی بیا به کوي چې د پلارنی کو پلار نکوونه مغلاتو دا ته صحیح استستاین صحیح بیا به الت کسمونه ته خړل چې پدین ډیر معنی ما پدین ډیر قربانی ما او دین سم ډیر مینا ده لیکن کله چې تبیا ده دین یو یو نارواشه او ته نهخه کې ده دین کار نه ده ده ناروا کار ده ده حرام کار ده ده شرک ده ده بدعت ده بیا وګړماری جنگ بده سر کوي بیا چې تډه خپويږي او بیا کله بوي چې د پلر نکدین خراب وله نو هو او حال ده چې دار سخت جګړمار ویزه توله او د خو کوو که نه د خوړی خبره یاد کوي چې په خلانې بچ دی تا به تعجب و غځئ دسې خیار خری خبری به کوي کسممونونه به خوري ټی غټې خبری به کوي پخې پکې خبری به کوي تا به تجب چې دا خو ډیر نیک انسان دی دا خو ډیر انسان دی او دا خو ډیر د جبې کله ډی دی او دا ډیر په خبره ولاړ ډی دی تا به تعاج کیو غورځئ کسمونه به خوري تا به تعاج و غځئ للیکن کله چې ددننی یو کارو ته په کې نو ناروا کار نیمه کې نو وبو جگړماری دایونه خشوله اوس بل نه ښه دا غبدبخت حجی د اعلی درجه ویزاته ولا او کله چې دی وګرځي کی استاد خوانه یعنی تانه واوړي نو یو ساعه کوشش کړي فلر د پزمکه کې د فساده پزمکه کې فساد کوشش کړي دا مړه اوس نو نو نو څه پیدا شوه نو خبری کړي نو دین راوړې هر څه شرکو هر څه شیر هر څه بدعت هر ول ليفسد فيها دي دا پارچی فسادو کی بزمګه غټ فساد شرک شرک نه بل غټ فساد په دنیا کې نشته حضرت لکمان رحمت اللہ علیہ څوک وې دا پیغمبر دی او چو وې کپیغمبر نه دی ولي خدای بس بهر حل قران کې ذکر دا غره د پونوم باندې صورت ده منګ پکې توقف کوم من, کو. من, من دا نه وای چې پیغمبر دی ځکه کپیغمبر نه چیرته او منغه وته پیغمبر وایو ده او کچې ته پیغمبر وی او موږ د پیغمبري د لیست نو باسون ام ده نو مون خبر نه وي ولا عالم الله او پیغمبر د الله د خبره واځي هکړی نه ده چې دا پیغمبر وو کنو لکه څنګه چې دا بودا باره راضی دغه بودا او هاتمتای هاتمتای نه ده بودا سره نو میر نه ورشو د دې باره کې مرضی چې دوی په غزکه د تعلیمات چې ټول توحید نه ډکتی تعلیمات ټول آ... سېدی په د د به کتابو کې نو زمونږ ما پهکم توکوف کوي ګ تن بوددو ګتنب د د باکم تووقف کوئ چیره د د چې کوم تعلیماتوو تبلیغااتې هو هغه ټول د ټول توهید دی او د اخی پ غمبر پیششنګان دکيدي د به کتابونو کې نو بار هرر اولاما د د باکم توکوف کو چر دی کې ډشي په غبرې کې نه ی نیک سړی والله اورم الله ته پطره نوته لکمان چې کله مړ کېدو په صورت لکمان کې بر خپل زوی له ویت کوي زو وي چې یاونه یا او بچ یا لا تشرک ش شرک شمه کو د الله سره الله سره چوک برابر نه کې مو په زاد کې او نه پهصففااتوکې که چېری الله سرهې بل چوک برابر کړو نو نه شرک له زول نو شرک لوی زلم دی داات ساته کو چې شډیر لوی ظلم د دا به لوی ظلم کې چې دله سره بل ش کې په اتهصفااتوکې پوه شوی نو no, لوی زولم لوی فساد په دنیا کې اغشرپته بیا دا غې نه پس د دین ورانول لوی فساد دی چې د دین خپل شکل ته ورانه او په دین کې نوي نوي کارونه د ثواب او نوي نوي کارونه په دین کې اضافه کوي دا ميلاد دی او دا اورسته او دا د جمعه شپه ده او دا د پینځه رسې ده او دا د دولسه مې ده او دا د پلان شپ دا پلانپ ده او دا, دا محرم شپ نو خیرراتونونه په کې او واگانانې بهکیویشي چې دی که ډیر ساب دی دا چا ویل د ساب پیغمبر پهې ساب نه پوه تو پهې سواب پوهږي ساحاب پهې ساب نه پودل چې 15 په شپې کې تونونه ساب نه دي چو بپې سابه کوي او چوک شي کې چوک ب شي کوي یار ک به ډیر ساب د ساب دي پهکې د سببابونه چاار وتي خدای په پیغمبر خونی دي پیغمبر خودي ساب نه خبر نه. من ابتدع في الاسلام بدعه فقد اعظم ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رساله سوق چ په اسلام کې نه روباسي امام مالک رحمته الله عليه وی سوق په اسلام کې نه وکړ روباسي ددغه ګمان دي چې پیغمبر اسلام د دین کې خیانت کړی زکه پیغمبر اسلام نه یو کار پاتې شو او د نن سبا مسلمان روبازي نه دار ثواب کار دی پیغمبر نه پاتې شو او زی کوم اوس نو ټوک یوش پاتوک بلش پاو ټوک نو فساد بکې دویم فساد غټ د شیر پسې اغه د دین شکل ورانه ولي چې په دین کې یو کار د ثواب نه دی او تیر ثواب رووباسي چې په دین کې یو کار د دین نه دی او تیر دین برخه غني دا دا چې دویم د فساد شه په دین کې نوې ذاته او کله چې واوري ستاده خوانه انتا نه اخواشي پښې شاشي مصاحفلر دي نو کوشش کوي پسما کې د فساد لې یفسد فيها د لپاره چې فساد وکړي پسما کې وی ير دار تل او ار تل بدتوي و يهلك الحرث والنسلا او هلاقي فصل د مؤمنانو او نسل د مؤمنانو فصل ولې کې خزو ته ځکه د خزو نه اولاد کېږي ځکه خزو ته فصل وي دي او نسل اولاد لوي دي یعنی دا سره دا, دا, دا به خلکو لوي چیرې دا علومونه بغیر قران نږدې کی چا چې علوم نه کړي قران نږدې کی نه لحاظ علوم نه بغیر خپل بچو با باندې قران موه ترجمه موه کوپرته وزه تو الله وی داستاسو نسل تبا داستاسو فصل تبا کوي تاسو آینده غونډه غر کوي په دې فساد سره بدعتو کې مختقي شریکاتو کې مختقي چې ترلان دا نسل پورې شریکات عام شي بدعت عام شي ځکه قران نه چې د کو تو شرک عام شي بد بهام شيقرآ او واحد دغه کتاب د چې انسان د کوفرو د شق نه منیکي انسان د نرو خورافونه منیکي والله او لا يحببل فساد او الله میله نقي د فتصاادیانو سره وضا قله له تقل اوذبل عملی وګوره د بد بخته اجي ایضا قله له او کله چول شي له د بد بخته ته چې تقلله ېګ لانا او خذت عزته ري غ لانا شرقیات نو دارس مندي واجونا مكوا نو اخذته العزه اخذته العزه نو امادكي دلر عزت بد زه دا کار نکوم کنه کوم کنه کام مخه بکيګي کداول دویم دریم خیرات نکوم کام مخه بکيګي ګره کامه قابلیت مده په خلک به وی چې پلاړیا سي په پلاړې مړ شوې په خاوري و رومندلو نه خیرات ور کوسي او کړو نه ور بس زکات او پلاړې په خاورو رومندلو خلک به خپشي کنه یعنی خپل عزت لګوري د دل نه ګوري چې په دین کې دا ششتاو کنهشته خپل عزت لګوري امام مجاهد اغلوي تابعي دا غالبا انس رزه نو شاګرد ده او کو دیوبل صحابي ده کله ما کد عبد الله ابن مسعود غالبا خلوه تابعید امام مجاهد اغه وی چې من من عزه نفسه چا چې خپل ځان عزت من کو نو عزل دینهو دین ذلیل کړو و من عزه دینهو و من ازل نفسه او چا چې خپل ځان ذلیل کړو نو عزه دینهو خپل دین به عزت من کی څه مطلب یعنی کيو سړی خپل عزت لګوري چې راکزه دا کارونه کوم کام مخ پکېږي پویږي به چې زه وداروا دا ناروا کم. خپ دی پوهږي چې په د معما په د کارمانې په ماله لا نتونوریږي لیکن د به د خپل کامه د کبلی د جه نهوي یاره کاې خپ کېږي کبیله مې خپ کېږي تر بوران بیاره پېخان دي خلکوره پورې خان چګړه ای موونهړه ن خپل عزت د لګران شي د دی نه په داعذااب کې وه شي آیت تمپک دی شم کې چېماکانللیموامینتن لیمواممنین نهدي جایز دپاره د یومن په دویتمې پااره کې سورت احضاب آیت نمبر شپک دیرشکی چی ما کانا لی مؤمنن ندی جایز د یو مؤمن سڑی ولا مؤمنتن او ندی دپاره دپارد یو مؤمن خزی ازا قز اللہ کل چه فیصلهو کی اللہ و او فیصلهو کی پیغمبر دالل امرند یو کار پیغمبر اسلام یو د یو کار فیصله کړي چې دغه غمه په دې طریقه باندې خاديب په دې طریقه باندې مامالات په دې طریقه باندې دلته فیصله د پیغمبر فیصلې دي چې په کومه طریقې عمل کړي موږ لريخه امده د سنت ویل کې دي پیغمبر عملن د یو کار ندی جاز مومن سړی دپاره او نه د جاز مومن خې دپاره یاکونه له لهم خیارات اخیره من امرهم هم چې شي دویله اختیار د خپلی را نه دویله بیا دا یرک زما کهزه نه زما رای خو بدا زما مشوره خو بداوي چې د کار ب دغه طری کوشي ددين کار دنیا کارونه نهیم دنیا کارونه کې دی مومون اختیار را کړی چې دنیا کارونه طررقم په مخ بوتلی شي بوزئ یو اسلام چې کله مدیې ته هجرت وکړو او ماجر شو نو دا د دا کجورو دا ونی چی دیکی دسی صاحبی چې دغه اغا مادا چکوما ونی دا خزا د دین هغه ما پخیل دی چکوما اغی دا اغا پودر اغا پودر هوا او پده نر ونی مانده چی اغا ولگی نو بیا کجوری کهی که نا نو صحابو چی دیں دا دی کجورو منس که او, او کار کده او غالباً آم ی او فکر کړه کړه ونه د دې پارا چې دا کجو د پاوډر چي دي په اسانه باندې نه رانوت هغه شي انتقال شي نبی السلام او چوکته لغه کار عثمان ویرو چې سره کم کار کړو خو یو شي او پیغمبر سلام چوکته پیغمبر سلام او ته دام ویل کړي دا د دسم ویل کړي ویار رسول دسم ځکه کړی چې به فصل خکې او خو نور نه کوی سره به فصل خکې پیغمبر اسلام او ته ویل چې ها د مکو د لری کړي شيز وران کړي او کڅ غو پیغمبر اسلام د چلری کړو نه آ کال مانی فصل خونه شو چې فصل خونه دا داسه را صحابي راغه صحابيان پیغمبر اسلام ته وی صحابه چې رسول الله مخو چې مخکنه په کومه طریقه مانی ودا فصل کو نو خفصل کيدو لکه تا چې موږ د کار نه مانی کړو نو زموږ فصل چې دی اغه لګغښوره اغه کمزورې شوه سخل نو پیغمبر اسلام وی انتم عالمو بامور دنیا کوم تاسو پویګ د دنیا په امورونه معنی یی سره کوم تخخ کړم غسه کوی تاسو پویګ د دنیا په امورونه معنی مطلب کوی سره کمی نو زه به غلط شوم نو پیغمبر اسلام د غزې خپل فیصله بیرته واغسته زه پیغمبر چې به کار کې زه غلط شوم نو بیرته یو اختیار ورکو چې تاسو دنیا کارونه چې څنګه په مخ وړی اسانی هغه په مخ منوړی کار کې یو نوې کار ناروا کار دا چې وسړی کوي دا د دین شکل ورانهي دا د بی بیخو باسي حدیث کړه د نبیستان فرمای څوک چې د بدتی تعظیم وکي عزت وکي تفقد انا علی عدم الاسلام د د اسلام جړیو ایستل حدیث کراځي دا چا چې تعظیم وکي د جړیو ایستي چا چې بدت کړي هغه د دین سره څکړي نو ویزا کله له او کله چوي نشي دته اتق الله وایره ل زو بل اسم نوې د لره عزت د ده پهګونه باندې یاره عزت م و خابږي خې خپ کېږي کووادهې کوواده او ك... کوواده کې کو. ك... خورافاتو ن خهې خ کېږي لار مې خپ کېږي چوک چو مورې خپ کېږي چوکلار بم... خورې خپ کېږي نو بیا عزت ووریې خوګونه کوې خاامه خا کوي فحسبه جهنم کافید د دی, دی سور لره شیخ القران ووی کافید د سور لره جهسور مطلب خنزیر کافید د خنزیر لره جهنم چې دا عزت له ګران نه قدین دمانه ګران نه ده هر څن ولوی دین وی خان حدیث ک راوی نبی استن فرمایي اغه سړی ترغې پر مؤمن نشي کیدله ترڅو پور چې ځو ته ګران نوما د پلار نه د مور نه د بچونه د اولاد نه صحیح حدیث ته بلکه بلکه د تواتور تر رسیدلې غالباً دونه مشهور حدیث ته چې یا سره ترغی پر مؤمن نشي کېدل ترڅو چې زو ورته د مور نه د پلار نه د بچو نه د مال نه زیات ګران نشمه چې د پیغمبر طریقه استاده پاره هغه خولي طریقنه ای او تخپل رائے چلے ثواب کارونه روع باسه خادي په او غم په بل او نور اماميات په بل طریقه باندې نو تر تعالی پاره جهنم کافی دی ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سوره احزاب كراشي او يقينا شتاس د پاره په جوند پیغمبر کی خولي طریقہ خولي طریقہ پیغمبر د پیغام کی خولي طریقہ پیغمبر د په خاديو کی خولي طریقہ پیغمبر د په عبادتو کی په احکامو کی په هر عمل کی جته د پیغمبر طریقې نه کی او زانه طریقې رو باسي نو فحسبه جهنم نو کافله او دربت زيده او سيدوري جهنم خو کوم چې خوند چلته وو سیګ او ز دا سعادت اعلی درجه بیانې یعنی حدیث سعید اغه نیک بخته اجید اعلی درجه دا بیان کئ ومنن ناس او باز دا جانونه منغه سوګ دی یشری نفسه او چې خرصي خپل ځان ابتغا امر ذات الله یشری خرصي یعنی ورکی خرصي نفسه خپل ځان ابتغا امردات ذات الله د رضا د الله چې د الله رضا ولټي او خپل ځان قرباني د الله رضا اوونه د پلار کې سکه دي نه د مور کې سکه دي نه د ورور کې سکه دي موسی ابن عمر رضی الله عنه لوی صحابي ده په مدینه کې ډېر کار کړ کله چې مدینی خلک مسلمانان شو په اول اول کې یو کسان آسان و هغه چې لاړه نو پیغمبر اسلام ته وی موسی یو کس و لیکل چې ته لاړ چې موږ سره ال تجري دعوت ورکو اسلام لا قران بیان كيلته نو نبي اسلام یو څوک آسان کې موسی ابن عمر یو صحابي ده د یو الکو داسې صحابي ده چې دله به پهغه زمانه کې د ډیر مالدارو د د پلا مالدارو هغه زمانه کې به دو په درهمه او په زر دیناره ب یوه جوړه د پلارهغستله دوه خو نیازبی نو نن سبا سوو د ډیر کمتته جوړهناغوندي کال دارو چې په کالدار ووي ډیرر کم خلک چې ده بهچرته کو م جوړه وواوندي بو چېرا حرا می را ټول کړي ناغو به چېرته لله کېمتې جوړه وواغوندي لیکن خوشحاله به کې بیام دی خو دا سهبي چې د د پلار دی خپل وی دپاره م ومیر د پاارهې پهغه زمانه کې د شام نه او د نرومه ععلاکونه به خپل زوی دپاره چې اله کپه به راغه هغه آغا به داغس خپل زوی لیکن کله چې دا مسلمان شو پلارې او ټه کولو دا نه دوی نه نه پرګدممه و محمد پرې ده ددن برګرتیا پرېده دو نه پرګم پیو قانون نه پرېږدم وړو په زنیر نومان دی و اوس اتلو د من بیا آخر کې دی ته مجبه چې ای تړلو. وکاله چې وته دوم نو یو مزدور د دوی اغه اغه سوال نه وکړي چې خیر د ما پرې ده ما خلاص کړه داغه بور مزدور پاتې وي نو هغه یې ست خلاص کړو دا ډېر په حالو، راغو پیغمبر اسلام ته سی در راو ته خدو پیغمبر اسلام ته راغو چې یا رسول الله نور می بس نه پریګې دي هر کار سره وکړو وګي کرم وې وېلم په بند کړم نور می نه چې دونه په غټ کړو اغه وست په حال دی نبی علی السلام وتوی چې دا قافله روانه ده مدینی له په دوه سمرګر شوزا ډایرک چې ده مدینه پیغمبر اسلام علیکم وروه کړو الته به بی بیان کړ ډیره موده او ډیر خلک د پلاسم مسلمان شوه په مدینه کې دا مدینه ته اسلام یعنی د دلاره نه لاړ خان د موسی بن عمر رضی الله وان هو الته ډیر کار کړو ډیر د مدینه خلک مسلمان شوه دي بیا بل کاله مانی اویا کسان مسلمان شوه راغله نبی علی ته نو بیا په دریم کاله مانی په سونو او بیا اور مدینه کې هر کال به کسان په سونو نظرګون لښو تر دې پر شو چې په دیر لسم کال ماندی نبی اسلام او په سلاډو مدینه ل دوه مسمران زیات شو نو دې مساببین عمر پکې لوی لاسو ودی کې یو ځل دا تیرې دوه نبی اسلام په جڑا شو یو جامه ور سره یو صادر ور سره اوغه به ځان ته او کړو لنګمنګ په خوخل کوو یو نو پیغمبرستان چې دیو کوتل په جوړا شو صحابه پوښتنه وکړي رسول الله ولې جاړې وې زکه جاړم چې داله کو غوړي د دسي جون کوله لکه یو شزادہ چې جون کوي دسي جون دیو نه نه جامو غوړي پیوندونه پکې لګېدري دي تاسو باکه کیسه وردلې چې هغه یو صحابي شهید شو جامې پتن پتن باندې پورانوا کفن چې خپې په سر بخاره شو او چې سر په ټک خپې په خارې هغه خپل جامې پورانوا ور هغه دا صحابي دی امام حسین ابن عمر رضی الله عنه د چې کله مرچو په غزو اوت کې شهید شو نو د پیغمبر اسلام یو د یوي دلګی مشر ور کړی و د مشر د یو دلګی نو جندم ور کړی و د خپل نو د لاس کې جندنی ولې و د لاس ته نیو ویلو کفارو لاس ته نو په دې بل لاس جندونه نیوله نو د بل لاس ته نو په پریبل بل بد دا انې په دې وګو باندې کې د لاسونه ځان را تاو کړو جندې کلکونی ولا نو چې کړه ته سر وویلو اخر کې او نو بیا هم د غرزو خو بیا هم چې دغه د ازم کې ته ونه غرزه ولا بل صحابي ته بیا ور پاس کړي ولا کشم دسته واکې راځي د نو دا مسبب نو عمر د چکلا پیغمبر استام سمبر کوي او کړه د الله رضا لپاره خپل ځان خرڅ دارن او ب م ل جر را الله هو لوی صحاب د په عشره به شکم دلسو صحبه و ک دی چې پیغبر اسلام په دنیا کې وت جت زیری کړی دته په غزه بدر کې پلار یو زل مخیله راغو پلارې د کوفارو په لخکار کې دوی هم زل مختراغو در ز چې مخ راغو سر تن وجلو کو وی وجهلو داولې نه د الله دپاره اوو بکرېدي هو دغ پلار چې بیاوررو مسلمان شو دی نو هغه اول د پیغمبر اسلام په بارکه څو ګستاخی مستاخې وکړه څه بده خبره وکړه ابو بکر صدیقون ته نرم انسان لاسه وترادیکو په سینې کې یو سوکې چویر کو نو ملاکونو ملاکونو باندې وګرځو وایړو نبی اسلام چې خبر شو او یا ابو بکر داری څو وکړه زور سړې پلیار دی وایو و یا رسول الله کثورې ملاس کوي ما بده اثر تن کټ کړي دا صحابه عمل له چې څنګه د الله رز... یعنی خپل عزت له نه دي کټلې د دې نه دي کتل چې مخه په خوشاله سر د الله رضا ته کتل دی په دین کې خا ومن الناس او باز دا جیانونه منغه سوګ د یشري نفسه چې ور کوي چې خرسي ان نفسه خپل ځان ابتغاء امر د الله د پاره د رضا د الله د الله رضا لټي بس بهر کار کوي نور پېڅ کې سکه کی نه دي صرف د الله درزا پېڅ کې کی دي نور دا نه پلار کې سکه کی دي نه د مور کې سکه کی دي نه د خور کې سکه نه د بچو کې سکه کی دي والله رؤوف بالعباد او الله ډېر مه روبانه ده به لري په خپل بندگانو باندې تونه مه روبانه ده چې لسم درکړي خپل نه درکړي سالم او دنیا ازبابم درکړي د ژوند او برته ته اغستېمه تایی برت اغسطه امی پا سورت طوبہ که منگا آیت راڑاولی او آیت نمی رسولی اولاست چین اللہ اشتر من المومنین انفسهم و اموالهم اللہ اغسطی دا مومنان نزانون دادوی او مالون دادوی یعنی دا مومن پا اللہ من خرسته بی اننا لهم الجنہ په دی مقابل کچی دوی لبی جنہ تا پا نه من خرسته مومن نو اللہ بدنا درکڑا او برت اغسطه امی نو بادشاہ خشی اخلی کم زورش بادشاهی هغه ټولنه قیمتی شي اخلي نو بيد الله وانت بادشاہ جغل ټول کائناتو بادشاہ دغه مؤمن اغهسته تیچ اغهسته نو اس خو نه اغهسته قوم دې لپاره اغهسته چې تا خپل ځان په الله خرڅ کړي د الله رضا لپاره نو والله روفن بله باد او الله ډیر مهربانه د خپل بندگانو باندې او ترغیب ور کوي جهاد لا اغه خپل د د دې مضمون د جهاد فی سبیل الله اغه ترغیب ور کوي یا ایها اللذین او مومنانو او درلو ف سلم کافه د نشي ننوځي په اسلام کې کافه په ټول اسلام کافه په ټول اسلام کې نه نوځي دا نه چې نیم اسلام منه او نیم نه منه حج له خرواني حقال په کال عمره عمره له کال په کال لیکن jihad نه منه jihad ته فساد وي چې دا خو فساد ده و دا خودکشي ده ځان وجلدي او اسلام ډېر پراخ دین ده او ډېر وي تنگ نظر نه دي مولانو ډېر تنگ نظر کړي وي نو نیم دین منی او نیم دین نمنی چکم دغه د خوښس سره جوړی اغه دین منی او چکم دغه د خوښس سره جوړنی اغه دین نمنی نو الله ویدم کوي پورا دین بمنه پورا ته الله مومن شي که پورا دین دیونه مندونه ته وای ټول مرضی مسلمانیم کنه افاتت ما افاتت ماونه افات مخک رازي مخک تیر شي و په سورې بکره کې چې آیت نمبر تو میینونهبي بعضل کتابی تک فرونهبي بعض آیت نمبر پ کې آیا تاسو ایمان را وړئ په بعضی احقامو د کتاب باندې فرونهبي بعض او انکار کار کوي د بعض احقامام نه کو قام دزه سره خواښې خوا سر سره برابرریغه منئ او جو کوو خوا سره برابر نه ديغهئ نو یاي ولذي او مؤمنانو ادخلوا في سلم كافه د نشي په اسلام کې ټول <سؤال> ټول اسلامونه په اسلام کې جهاد هم دي په اسلام کې منځم دي حجم دي عمره هم ده زکات هم دي وي د په وخت کې منځو په وخت کې حجو کا زکات په د جهاد وخت کې جهاد وکه د انچ جهاد د فساد وير نوم وير او جهاد نه بيخي شاړه ولي ده جهاد ویره جهاد چې ده نن سبا نشته وی پوخواه او وغ زمانه کې اوس خو زمانه ماټرن شو جهاد داره چې په کلم معه جهادو کې اوس ججهاد داره چې کتابونو مه جهادو کتابونه وی کې خلکو ذحنت جوړ کې دا جهاد ده جهاد جهات بدل که مکمل نو یا والله زی نامه نو ممنانو خلوفی سیل م کافهه دن نه شي په اسلام کې ټول نو ټول اسلام والاتته طببی او ختواتې شیطان او تاببیداری م کوی شیطان قدمونه شیطان چی شیدي نه جهاد د ان کدموونه شیطان چی شدی شی jihad تفساد ویل د شیطان قدم مان تک ده کدموونه د شیطان دا ا چې د شیطان د jihad تابع بدل کئ چیرې jihad نن سبا jihad نه دی اوسه پاته کوم چې پوخاو و jihad بدل شوه روي ولا تطبیق خطوات شیطان او تابع درې مو کوو د قدمونه د شیطان انه یقینا د شیطان چې ده لکم ستا سو ادو مبن دخمن د خاره د دخمنه تعالی خاموش نه دی کوي او دوخمن د په خللاه نه بوزي نوکت دخمن په لا روان شوی دوخمن به تباله بوزي کومځای کې دخمن ب د ځان سر روان کې پهچل چل د و غورړی او کومځې به د مړ کې کمې من کې به غورځ د رنګه طان به د ځان پسې را بلي دنیاغ به تخ رنگنیانه د دنیا خوندونه به تخې لیکنی د جهنم ق د کې به دو غور په ځانته پوه نهې وَمِنَ النَّاسِ بعضې دا جاونه منه وسوک دی یو جیبکه قولو هو چې په تعجب کې غورځ خبره د د تا لره ت چې دته خبره اوې په تعجب کې غورې کې چې د ړرو خیار سړی د ډېخې خبرې کوي ف حياتت دنیا په کې و الله او ګوا الله الله مافی ق پهغه کې چې د د پړه کېدي ینی هرته مې به خبره کوي چې پرهې الله خبر دیوي الله رامنې ګوا دی چې خوږي مديننهقرآانه وهو هو دو خسا او حال دا چې دی د څخ جګړهمار که بیا دیو خبره دی تو وکړه نو بیا جګړی کوي ایذاولله او کله چګرج کې ستا د خوانه یعنی په شاشي ماف لر دی کوشش کوي پهمک کې فسی فیها یفسی دفها دی دپاره چې فسو کې پهمکه کې نو بیا شرف تپاره لاورري ب داو دپره لاره اوورئ دلائل بغا گئی چه خلق با دی عماده کی چه شرک دونه غٹه گناه ندا منه بیداد خود دونه غٹه گناه ندا منه داست سختی کی ویهو لیکل حرس و او حلاقی دی فصل دا او حلاقی فصل د ممنانو و او نسل د دا په دنیا کې کیم حلاقی و پاخرت کیم حلاقی والله او الله لا يحب الفساد منن کید فساد یانو سره ویزا قله له او کل چویل شدته اتقلا و یریګه دال الله نه یریګه د شرکیات مکو دا خرافات مکو بیدات مکو نو اخذت العزته نو نیسی دلل عزت د بل اسمه په کولو د ګنا باندی نه دی وره کوی نکم بیا خو بیا بز د کیګم کنه خلخه پکې ګرانه او یو وځي کیګم وی د خلکو وی د ولت زور او خدای خبر دی امه شوی د ولت زور د خدای زور دی د ولت زور د خدای زور نه دی د خدای زور صحیح څوک دی برابر خان د ام خبره د کوي سړی کوي زکه د ولت زور ته د خدای زور سره برابر دی ولت په تزوري ولت دا زوري ا چې ارت د ولت په دا زوري چې په یو ځای کې من کوټ کو نه واچی نو بیا ټول منډی کی دا د ولت دی د زور د خدای د زور سره دا عین دی بالکل دا تد الله د قوت صفت اولس ل ورکه د ولز زور د خدا زور ده د خدای زور نه د خدا زور لې څوک نه شي رسېدل اولس چې دا غونډه دنیا یو خاطه کې دا غونډه دنیا د الله زور نه شي رسېدل یو حدیث کې راځي نبی اسلام عبد الله عباس ته وی خپل ترز ویل چې اے عبد الله ابن عباس کدا غونډه دنیا په دیما نه راځمشي چې تا ته نقصان ورسې وي خو لکه دا الله خو نه نقصان رسول دا غونډه دنیا نقصان شي رسولې نو دا روند دنیا څوک د غولس یاد کړي د ولې د غولس پیغمبر اسلامي نشي در سوال یعنی مطلب چې د الله زور سره سم نه دي د ولس د دنیا ټوله نو د زور د خدای زور دی ته خدای زور نه خبره اوچ دولت ز نه خبره خفقه ما نو بیا بچي دي بیزت شمه الله وینا خپل ځان بیزته په دین کې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه امام اغه په مساله د خلق القرآن کې لغر به کو پخره باندې به کینول او کوړو باندې به ویل بازار کې ګرځاو او غتوي من عارفونی فقط عارفنی من عارفنی فقط عارفنی و من لم يعرفني انا احمد ابن حنبل و توک چې ما پیژنې ما پیژنې کو کو تو په نه پیژنې احمد دا حمبل زویما اوز زو په دې مساله کلک وی ما چې قران چې دا مخلوق نه ده دا الله صفات ده په دې باندې په وخت کې بس تکلیفونه پدې رښویې دي دا مسله بیا كلا او ما چرتا نو دا ځونه د بيزته خبره ده, ده, خبر ده. چې په دی دي کینې او لغړ دي کې او بیا کوړې دي کوي په کوړې وي دغه وخت بادشاه ظالمان بادشاه لکه دې کې دي کس کې نه ده شوی چې خړک برا پوری چې په خړې کینې ولا و زه په دې خپل خبره کلک وی چې قران د خدای صفات ده قران د خدای مخلوق نه ده کارتونې مې بيزت کوي نو دل‌آوال دین کې وای او دین مقابل کې خپل عزت ګرانی چې عزت می ګراندي خلق نه پکوم اصل داره درځي ته دین پرې او خلق والے د خلق خوشالي او وګره نو ویزا قیل له او کله چوي لشي دي بدبخته چې تقلا وې رګه د الله نه خلاف مکو د شریعت واخذته عزت نو اما د کې در عزت د بلېسم پکولو ګنه پکولو د ګنا باندې فحسبه جهنم مكافله دي دله جهنم دي بدبختله جهنم ولبيس المهاد او خامخه ډربت زيد او سيدو جهنم ومن الناس او باز دخل کو نه من غسوګ دي يشرې نفسه چې ور چې خرسي نفسه خپل ځان ابتغاء امر الله د د رضا الله د پاره د لټولو الله یني صرف نیک سړی مؤمن سړی غدې چې هغه صرف او صرف الله رضا لټي بس د جا بانانو کسوو م ګورې والله او روف هم بلبان او الله ډیر میروبانانه د پخپلوو بند روف مطبب ډیر میروبانانه الله ډیر میروبانانه د بلبات پخپلو بندې یا ای الله ذ او مومینانو او خللوفی سلې کافه د شي په اسلام کې نه په اسلام کې پټول اسلام کې د په اسلامکی کاف تن پټول اسلام کې ین نیم دای چی نیم باندې او نیم نما تور اسلام و منا ولا تتبو خطوات الشیطان او تابع داری مکاوی د دا قدمونو د شیطان چی نیم باندې او نیم نه نه انه یکنده شیطان چی ده لكم عدو مبین ستو دشمن ده خکارا